Udansi bi s-salavat s-salamu psalih Allah wa psalih Muhammeda sallallahu a'layhi wa sallam. Kaj uzuješani Allah t-barak wa ta'ala. Allah t-bara kwa ta'ala, ya ihuha lalilina amanu uttaku Allah haqqa tukatihi, wa laa tumutunna illa v ant muslima. A viko veroete, bojete se Allah, istniskun boguboyazan, što je moj t'umirati, wasi ka pravi muslima. I molim da S.W.T. da ga sretnemu, sretnemu, a da on sa nama bude zadovolj. Vzalahu pomoč, u prvo, kao što znate da smo, vzalahu T.W.T. pomoči njegovu dozor izvršili, sadilo menheđu sari kino, šieh ibn-rahmana bin-Nasira Sa'adiya, i to je kao što smo, kao što se vidjeli, bilo 70, u 70 predavanja. Vzalahu pomoč, večera ćemo početi, da každje sedmije novi cikluso, Još smo mi bili počeli sa tom knjigom u dva tri predavanja. Međutim da kažemo ponovićemo sve od početka, to je da ćemo čitati odnosno otomatičiti djelo Bulugul Maram, Nedim la Tahkam, za Hafiz ibn Hajara al-Asqalani rahmetullahi rahmetullahi alayh. Međutim prije nego što počnemo sa sahadisima iz knjige dačo odnosno spominjamo nekoliko nekoliko navodnih navodnih napomena. Znači prvo što se tiče djela Bulugul Maram od Hafiz ibn Hajara, uh, znači to je dijelo koje govori o hadithu l-ahkam, o hadisima koje govore o propisima. Znači, da kažem ili da prevedem jedno slano, znači, djelo je na način, možemo reći, znači, našim prevodom, hadijska zbirka, međutim, nije nije klasna hadijska zbirka. Znači, nije hadijska zbirka u smislu, znači, pokud Buhari i muslima, da autor spominje sanede, znači, da spominje E, senede senede hadisa znači kao što to spominja Buhari znači znači senedu poslanika sallallahu alajhi ve sellem muslim znači znači klasični sakupljači hadijski zbirke e, e Hafz ibn Hajar je znači došao znači, kao veliki poznati učenja ekspert u hadisu i da tako kažem u povadio iz hadijske zbirki, znači iz dva sahiha i sunena iz mustada znači povadio, povadio je koje hadise, hadise koji govore o propisima. Hadise koji govore o propisima. Bez da se ograničuju na određene na određene zbirke. Znači povadio je iz hadijskih dijela, koje hadise koji govore o propisima. I te hadise je poredio s hodno fikskim poglavljima. Znači poglavlja kod Hafiz na Hađara, znači u dijelu Buluha al Maram, su identična da kažem u poglavljima u fikskim dijelama. Znači počinje prvo sa čim, znači sa taharatom, znači zatim dolazi govor, odnosno hadisu o namazu, o zakatu, o posetu, o hađu, o trgovini, o braku. i sve ono znači što smo od prilike da kažemo prošli kroz šta, kroz, znači, kroz dijelo menheđu saliki. Međutim, sada ovde, znači, ne spominje se kao što je, znači, da kaže metoda obrnuta. Znači, u dijelo menheđu salikin, znači, dođe autor i kaže šta, kaže šrtovi, namaza su ti iti pa i nabraja. Ovdje ne. Znači ovdje Hafiz ibn Hađer spomenu hadise koji govore o tome. Sve da li obuhvatili sve šartove ili obuhvatili sve šartove. Jel u redu? Jer, naprimer, vidjeli ste, znači iako je dijelo Menhenjus Ali Gijin sažeto, znači da autor spomenu nekad neku u meselu, pa spomenu šta? Dokaz. Ovdje obrnuto. to je znači dokaz osnova, pa se iz dokaze izvlači, znači izvlačimo, izvlačimo, izvlačimo propise. Naravno, Znači ovdje da kažemo, znači ovo su dvije potpuno različite vrste dijela i prilaza Fikhu, jel vredno? I zato osnova, osnova je, znači da napomenim, učenje Fikha kroz šta? Kroz fisk, Fikska dijela kroz, ili kroz vaka hadijska dijela. Osnova učenja Fikha kroz Fikska dijela. Znači osnova je učenja dijela kroz Fikska dijela. Znači učiš metni, znači ova učiš metnu onaj. Međutim, ovo, ova dijela se uči ili izučavaju da bi se naučili ili izučili šta? Znači dokazi. I da bi onaj koji uči, znači obogatio svoje znanje sa čim? Sa dokazima koji su vezani vezani za određena pitanja. Naravno, odlika je ovih dijela još također šta? Zato što dosta puta iz teksta ćemo izvući povuku i poruku koja nije vezana samo za, za taj propis. Nego može se izvući povuka i poruka koja može biti vezana za što? Za vjerovanje za Kidu pa pogotovo može biti vezano za da za ahlak i tako dalje znači ne vezano samo znači ne vezano da su, su povuke i poruke samo pouke i poruke samo isvika Sa napomenom da ćemo mi uzalahu po mojsakoj početi jedan ratni uzećemo zjedno sedmično znači uspreradovo mi znači nastavićemo mi dalje sa metnom isvika znači uzećemo jedno jedan metn koji se zove Tohfetul muluk znači jedan krat, kratki metn znači koji govori ne govori do dušu osim poglavnjima fikana, govorio i badetima, još nekim poglavnjima. I, znači, otprilike nećemo vjezati ovaj ders za ovaj ders, ali gledat da idemo, znači, usporedom, da idemo onaj da, da, da, da, da idemo, znači, usporedom poglavlje sa poglavnjima. Mada će ders, kao što sam, znači, to ću napomenuti kad počnemo sa tim djelom, znači, bit će zasebni. Međutim, gledat ću, znači, da bude usporedno, znači, kako bi, kako mi šala je tala korist bila, kako bi korist izbila kako bi korist bila već Dobro, da napomenem više jednu stvar, znači čisto da znate, znači da obogatite svoje znanje sa tim informacijama, znači da, znači postoje dijela, znači ono što je bitno da znate, da postoje dijela znači, koja govore o hadisima koji su vezani samo za propise. Znači na neki način zasebna dijela unutar hadijskih dijela ili unutar hadijske ili unutar hadijske nauke. Postoje više dijela, od najpoznatijih tih dijela je dijelo Halfiz ibn Hađara koji se zove Bolugul Mara. ناционаي poznatijih djela je djelo znači bulugul maram min adillati alahkam od Hafiz bin Hajar jelovi posle djela znači da kažemo posle djela koja su veća posle djela koja su manja od tog djela tako al-Maqdisiya al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisiya jedi koji govori o propisima međutim koji je ograničilo se samo znači na Međutim, opet, radi tako da kažemo, znači, uh, važnosti i bitnosti nači, hadisa koji govori o propisima, dijelo umdetulahkam, koliko god da je bilo, koliko god je malo, da kažemo količinski, ulama se posebno posveča, uh, nači, je posebno posvećivala pažnju, znači, dijelo umdetulahkam, kada je upitavani učenji na pamet i komentari i tako dalje. I zato, na primjer, u jednom određenom vremenskom periodu, uh, ne znam da li je to 8. ili 9. stoljeća, Nači u biografiji velikog broja ulame, znači, kao što se spomne, kog se sjećamo i biografija Hafiza Sakhavija, da se kane, wa kane, wa hafidhal umda. I kaže, naučio na pamet umda. Misli, sen umdatu l-ahkam. Nači ulama je isti cala, znači, kada bi neko naučio na pametu djelo umdatu l ako je djelo šta? I je djelo malo. Nači da kažemo tako po pa broju hadisa. I na to djelo su napisani veliki komentari, nači iz koje su učenjaci izv tako da kažemo razne pouke i poruke. Možda je najveći komentar od ibn Mudallqina. Načini gdje su izvlačene pouke, bilo da se vezalo za akidu, bilo za dje, bilo da e, e, pouke i poruke, propis koji su vezane za usulifi, koji su vezane za fik, koji su vezani za biografija sahaba, za hadise i tako e, Djelo koje dolazi poveljčinu poslije toga i odpiliki prilike djelo, znači Bulugul Maram. Načini djelo koje je na istoj da kažemo, možda ni na istom stepenu po količini hadisa, po broju hadisa ديالو بلوغ المراميه زناكو كويه ديالو ديالو المحرر و ده حافظ ابن عبد الهادي ناتشي ديالو محرر كويه الله عليه اي حافظ ابن حجر بونو اصلن يوبيل كنتوك بيسانيا ناتشي ناتيلو المحرر ذاتيم ديالو كويه درزي كويه بيتشي اد بلوغ Nači, al-muntaqa eh, kojenapiso diad Šejhu Selahama ibn Tajmida. Nači, kojenapiso diad Šejhu Selahama ibn Tajmida, znači puno obimnije od djela Buluhol, međutim neni ga je poznati komentar koji Nailu Rotaročevkani. Dobro neise. Uglavnom znači da znate ono što je bitno, što mislim da je bitno da znate, znači da postoje posebni eh, znači posebne štaje, znači posebne adela, koje govore o hadisima koji su vezani za propise, eh, koji su vezani za propise, znači to nisu klasične hadijske zbirke, usmis da spominje šta, znači da se spominje senad, znači njego je, znači pisac, autor, znači isto je tako i Abdelgani il-Maqdis i Hafiz ibn Hađar i, i, i, i ibn Abdilehadi, znači došli su i, znači šta su učinili, znači iz hadijskih izbirki su povadili, znači hadise koji su, vezani, koji su vezani za, koji su vezani za propista. Tako da... Uh, i to ćete sami vidjeti, znači o tome su islamski učenjaci govorili, znači da je velika korist, znači da ne kažemo velika važnost i bitnost za svakoga ko želi da krene, da ide putem znanja, pogotovo da ljudima prenosi Allahom vjeru, znači koja će se, se temeljiti na dokazima, znači da šta, znači da? znači da se bazira odnosno na ovu vrstu dijela, međutim, jedno od najpoznatijih dijela koje se znači mnogo izučavalo, koje možda od svih drugih se najviše izučavalo, je isto dijelo Boloogul Maram, Boloogul Maram od Ha' Dobro, e, s obzirom, e, normalno znači, mi ćemo početi tako da kažemo znači, od početka, djela u smislu, znači, imali smo dva, tri predavanja, međutim vraćamo se na početak. S tim što ćemo, e, s obzirom da je sad dolazi vrijeme hadža, znači, ćemo će raz početiti od pogleda o hađu. Znači, zato što je znači, vrijeme, znači period, period Hadža, znači možda neko od nas vode na hađu, da nam Allah varku ta'ala ulakša i omogući, znači, znači kako bi znači, povezali, da kažemo, te koristi, znači, Počećemo raz, odnosno po, počećemo sa poglavlje o hadžu, ina inshallah ta'ala, kao što vratimo račun sa početak i kad dođemo do hadža, da kažem preskočićemo ga zato što zato što je bilo da smo da smo ga već da smo ga već prijetno, da smo ga već prijetno obradili. Znači prvi hadis koji je spomenuo Hafiz ibn Hadžab, e, kado pita nu hadž, odnosno ma, ne baš samo ukratko da, sam da kaže, znači da kado pitanju hadž, jeli isto tako se izgovara el hidž, na ćedžki je strane može. Znači Allah Tvarek ta wa ta'la kaže wa lillahi anan nasi Hedju albayti. Znači postoje kiraja Hedju albayti može sa fethom, može, može sa kisrom. Znači jezdički Hedju znači al qasd, odnosno namira. Znači da imaš namjeru, znači da namiravaj kisratu al qasdi ila menju azam. Znači da imaš namjeru veliku ili jaku namiru, prama nečemu što se veliča. Znači, da najmaš namjeru da posjetiš određenu stvar, znači da težeš kod određenoj stvari koja se veliča, to se normalno ode, misli, ode se misli na Kabu. Međutim, znači sa strane šariatske, odnosno terminološke definicije, znači to je posjeta, znači to je posjeta određenim, određenim mjestima u određenom vremenu. Znači, posjeta određenim mjestima, određeno vrijeme. Koje su to određena mjesta? Znači, to je posjeta Mekke i Medine u određenom vrijeme, u kojem vrijeme vr vr vr zna, znači u vremenu u vremenu u vremenu hadž. Tlami koji se spomeni često vezano za hadž je umra. Naći umra također jezički jezički znači ziar posjeta. Naći warms komisku se kaže eta na fulanun mu'tamiran došao nam je čovjek mu'tamer to jest zائر znači došlo nam je došlo nam je u posjetu. znači šta je sa terminološke strane znači definicija umre definicija umre je, znači posjeta, znači određenom određenom mjestu znači meki, sa određenim sa određenim određenim radnjama znači kao što i hram kao što je tavav i tako dalje kao što će o tome doći znači ona nije vezana ona nije vezana za što ona nije vezana ona nije vezana vremenski Znači prvi hadis koje pisa spomenu je hadis je došo Buhari muslimu, od Abu Huraira radi Allah anhu, di Allahu po sani sallallahu alaihi wa sallam, kaže da umra od umre do umre, znači da je to obrisani greha, a kaže da hađ koji je primljen da on nema nagradu osim, osim janneta. Znači sve kodove hadisa ćemo pročitati, da kažemo, se napomenu da će komentar biti kratak. Znači ovo nisam spomenu, znači da ovaj komentar ovog djela znači neće biti obširan i duk. Znači, nego ćemo vidjeti, znači kad pročitamo hadis, da spomenemo samo određene najbitnije stvari koje su, vezane, koje su vezane za taj hadis. Uvaženi, uvaženi ših mjema, je, imati, imat ćemo čas da ga čujemo da nam čita hadis. Znači, Poglavlje poglavlj, od vrijednosti hađa i pojaštjenju kome je hađ obavezan. Prenosi svedebu hurire radi Allahu anhu da je Allahu sanih sallallahu alaihi wa sallam rekao umra domre iskup za ono, iz, za ono između njih a hađu nabrur nema druge nagrade osim džan Mutafakum Adi. Znači je ovaj prvi hadis. E, ovo hadis hadisa kojim je pisac Hafzimna Hadjar započeo po uglavi o hađu. Znači hadis u kojem se govori o vrijednosti hađa i o vrijednosti i o vrijednosti umre. E, kao što ste vidjeli, znači kao što smo rekli, da su ovu hadisi, e, da je ovdje pisan hadise koji govori o vrijednosti, koji govori o propisima. Kad kažemo da govori o propisima, a znači nedanaču da, da kažeš da ne govori o vrijednosti. Znači postoji veliki broj hadisa u kojima se govori o vrijednosti hđa i vrijednosti umre. Međutim to nije cilj i zadaća pisca. A čini ned da spominje hadise koji se govori o vrijednostima, nego znači kojim će govoriti o propisima. Znači slično to ima, znači, s druge strane ima tjedno djelo slično ovome. Znači gdje pisac došao nije spomenuo Senede, klasične, nego je hadise iz Sunena, iz Vasahija, međutim koji govore o vrijednosti dijela. Koje je to djelo? Rijat Salihin. Znači, Rijat Salihin govori, ne govori o propisima. Znači, neći neći neći hadise koji govori o propisima, kao što govori o Bulhul Maran, nego govore, govori o vrijednosti. Međutim, opet ovdje, Naci pisac je spomenuo kratko, znači ono što ukazuje na vrijednosti hadža i što kad na vrijednosti umre. Tako da odma zna, znači da ovdje nije spomenuto osim malo hadisa, osim možda ovaj hadis koji govore o vrijednosti hadža i umre, kao što nisu spomenuti hadis koji govore o vrijednosti, uh, osim možda će doći znači vrijednosti uh, vrijednosti Mekke, vrijednosti Medine, kao što se to spominje kao što što se to u drugim u drugim dijelu. Ovaj hadis koji ode spomenu opisat se da musallahu te baraka taala smeli znači hadiskoj govori o vrijednosti i hadja i umre znači i hađa, i umre znači hađa, kao kous smo rekli znači šta posjeta Mekke znači je se pril te te posjete čini šta određena djela i ta posjeta određeno određeno vrijeme Međutim tim umre posjeta Mekke ne znači čini određena dijela, međutim koja nije vezana za što brijem znači čovjek može u bilo kojem dobu godine da dođe i da obavi šta? umru Međutim, može se sa kodoba da dođe doba baba bi hac, znači ne može. Međutim, i im, umra i ima hac yu, imaju imaju svoju, imaju svoju vrijednost. Ovde se o vrijednosti umre je došlo. Ja poslanim sallallahu alejhi ve sellem kaže al-umratu ila al-umra kaffaratun ma baynahuma. Znači da umra od umre do umre, znači umra je kaffarat odnosno briše grehe koji su učinjeni između nje i umre i umre je prijatota. Normalno smo govorili, znači da kada se spomni u hadisu kaffarat Da se to misli, znači <coughs> nislam isključnjaka, na je grijehe, na male grijehe. Zato što je uslov za velike za što? Znači, uslove za velike grijehe, da bude tauba, da bude pokajanje. Međutim, znači, šta je razgled između tauba i kefareta? Znači, kefare, kada se spomenu u Hadisu, misli se, iskup, da čovjek udre, uradi određenu stvar i da ta određena stvar mu šta pobriše, pobriše grijehe. Znači, samim činom što se uradi određenu stvar, znači to ti šta? To od izbriše, izbriše grehe. Međutim, učenjaci, većina učenjaka kaže da se to odnosi samo na koje grehe, na male grehe. Zato što je uslov za veliki grehe, znači da čovjek učini taubu, da učini pokajanje. Međutim, ovdje može da se desi da čovjek bude oprošten grehe, bez da mu je ta grehe pao, pao na pamet. Da tako kažem. Međutim, kad je tauba, znači mora da se pokaje šalahu za taj grehe. Da se nađe i drugi uslovi tobe, znači da ostaviš taj grih, da, da, šta? da, da, da nemaš namjera, da se to vratiš, neći što je toliko. Iako ima znači, jedan broj učenjaka, znači ispominju, i koliko se sjećam to je govor šeho ljuslama i bimta mije, da može da se desi, da nekad može da se desi, da čovjeku da čovjeku učini određeno dobro odjelo i da to bude kefarat iza velike grih. Da to bude, znači da nekada čovjek, nekada, znači ne osnovi, da nekada čovjek je ja činom svog imana, i Iachinom iskanalosti može da učini određeno djelo i da mu to odjelo pobriše također i šta, znači da mu pobriše, znači i velike i velike igre, zato nam odjeko primjer, znači Hadis u Buhari poznati, znači obludnici iz Banu Israila koji je napojila psa, međutim kojaj pa joj je to bilo, pa je to bilo oprašeno, pa se kaže, radi iachine tog gnjenog djela, jechine imana i ihlasa princom činjenja tog, uziješeni Allah te barekatu taala i oprosti, ma je osnova Znači da bude, da se, da se kada se spominje u dijelima kefaret, u dijelima, u tekstovima Korana i sunneta, da se misli na brisanje kojih griha, da se misli na brisanje malih, malih, malih griha. Dobro. E, ono što, što svi islamski učinjaci spomenu, vezan za ovaj, za ovaj hadis također, jeste da ovaj hadis, kada je u pitanju uh, uh, fikski propis, da ukazuje na dozvoljenost ponavljanja umre. Znači na što ukazuje ovaj hadis, jeste, Dokaziva da dosvojeno us ponavljanja, ponavljanja umre. Tačnije, ponavljanja umre u jednoj godini. Dači zašto ovo e, spominjem? Zašto sav islamski učan ja spominjem? Zato što jedan broj islamskih učaka kaže e, i to je prenosi imam malika znači da je pokuđeno da čovjek u jednoj godini učini da da čovjek u jednoj godini učini umru dva puta. Mada znači općenito savog teksta, znači ukazuje, znači da čovjek što može više da učini umru da to znači da da čini da čini umr. Zatim drugi dio hadisa ukazuje na vrijednost hadža a to je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Vel hadžul mabrur leysa lahu jazaa'un illa al-džanna." A kaže hadž mabrur njegova nagrada nije osim džennet. Dak je ovo da usmeno da se kaže nagrada za njega je džennet. Mjeritim načini izražavanja kod araba, kada hoće nešto da potvrde da ogranče, ili da ograniči znači takozvani el hasr kažu njegova nagradanija osim džennet. Naći ovde hoće da je baš njegova nagrada, da je njegova nagrada džennet. Ono što ovde možemo spomenuti, znači jeste da islamski učenjaci kada govore o tome šta znači hađž mabrur, da su spomenuli više stvari. Znači šta znači hađž mabrur? Naći ovde u hadisu došo: "Wal hađžul mabrur lejsa lahu jazaa'un illa al-džennet." je mabrur, neka je koji je dobar, koji je primljen, znači nagrada za njega je džennet, ništa drugo nego džennet. Šta znači koji je to hađž? Da je pomješan koji znači nije pomješan, pomješan sa grizom. Ma ima malo više što od toga. Ukratko znači, ko želi da spomene, znači, da, ko želi da zabilježi da su islamski učenioci spomenuli. Dači da su islamski učenioci spomenuli da Hadžimabrur ima pet svojih stava. Prvo da bude iskren radijallahu subhanahu wa ta'ala To jeste da u njemu ne bude rija Znači da ne bude, da je taj hađ učinio radi nekog drugog, znači baš kaj kad čovjek čini bedan. Znači da želi naklonost nekoga, niti da bude određenih radnji u tom hađu, da je čovjek želi naklonost ljudi. Drugo, da imetak sa kojim je obavio taj hađ da bude, bude halal. Da imetak koji je obavio, sa kim obaveta hacc da bude halal zato što je došlo do ista da Allah tajib wala yakbalu illa tajjiba. da Allah liep, da priima samo što je lijepo znači što je dozvoljeno da ne prima ono što je halal znači drugo da bude a čitae hacc obavljen iz halal imek dobro hođe samo onaj izaći ćemo sekundu pa ćemo se vratiti ako bi se desilo da čovjek kobavi čovjek kobavio Hajj, sa imetkom kojima je haram. Znači bilo unimum kamate, bilo zarade, od obruga, bilo zarade. A ćemo nareći čovjek ob obnoviti hajjjj ponovo. Znači većina učenjaka je nastavno mištu, da mu je hajjjj, šta, prijimljen. Većina, znači, mišljenje džungura, jeste da hajjjj koji se obavi sa, sa haramim imetkom, da je taj hajjjj, šta, primljen da je prijimljen. Zato što ne vezuju, znači, troškov nego putovanja sa samim činom kao činom. Međutim boj za desu epoka je radi tog imetka i da te zarade. Međutim obaveznost hadža kao obavezan dužni muslimana, znači sanega je, spala evo je, mišljenje većine islamskih učenjaka. Dobro. Treća stvar, da se čovjek poni grijeha, da i svi naći stvari koji su suprotne, znači koji su suprotne, koji su suprotne propisima, propisima hadža četvrta stvar lijep ahlak prilekom obavljanja hadža kad znači je što pošten podrazumijeva sabo blagost itd. i tako dalje je peta stvar veličanje Allahovi propisano Valichani, Allah je propisao i Allah svetinja. Dak znači, julema, ulema kaže ovde, znači čovjek dobio ihad da vodiča, znači propis se, znači i ono što Allah subhanahu wa ta'ala učinio, što učinio, sveti. Ibn Abdul Barr kaže, "Ho fusu, znači, je koji la ria فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ويكون بما من حلال." Znači vidite, što je došlo u ovih ovih pet ovih pet stvari. Znači je otprilike šta, znači ovo je bio hadis koji govori vid jednost čega o vrijednosti hađa i o vrijednosti umređa. Yeah, dobro, doć kasnije. Dobro, čitaj sljedeće. Primar si su da iše radi Allah vanjara. Imam pogled je tu. Ne, samo je. Dobro. Ovi sljedeće tri hadisa će govoriti o propisu umređa. Znači je li umre obavezno ili umre nije obavezno? Znači, dobro, hadž znamo je obavezan. Kao uglavnom povijest pa će ovih hadisa o propisu umređa. Prinosi su da iše radijallahu anha da je rekao Allahu poslanče, jel ženama propisan džihad. Rekao je, da propisanim je džihad koji nema borbe, hađ i ume. Prinosi je Ahmed ibn Mađer i ovo je njegova verzija. Senad mu je sahij i ostava mu je sahij. Prinosi, prinosi su je Džabira ibn Abdullaha radijallahu anha da je rekao Došao je vjerovijesniku, sallallahu alaihi wa sallame, Beduji i rekao, Allahu poslaniče obavijest me o umri. Da li je obavezno? Rekao je ne. A je da je obaviš bolje za tebe. Prenosi Ahmed i Tirmizi. A, e, a Ibn Adi e, ga bilježi na drugi način kao slabog, kao marfu od džabira, hađ i umra su propisane. Prenosi se od Enesa, radijamo. Okay. Dobro, dosadno. Znači, oda je Hafiz ibn Hađar, da vam sallahu asmenuje, spomenuo tri hadise, odnosno tri predaje koji govore o tome Dali koji su za propis Umre. Dobro. Da se vratim ovako. Znači, hađ kao hađ je šta? Obavizan. Je li tako? Znači obavizan ko me? Doće kasnije govore o Znači osoba koja je musliman, koja je punoljetan, koja je razumna. Znači osoba koja je mukellef obvezni. S tim što kod sebe mora da ima, znači, da ima troškove, znači, mogućnost plaćanja i putovanja. Znači, kad kažemo da je hađ obvezan, musliman, razuman, e, punaljetan, gleda da se si čovjek sroti nja. Jel obvezan piške da na hađu? Ha? Znači, ima ovle meni koji kaže ko može, ako može ide piške, obvezamo da ide piške. S ne mišljim, am Mark. Znači oni kažu šta? To da kaže, možda bi razumno bilo, u stvari, lahko se shvatiti. Znači kaže, na primjer, da čovjek živi udalje od Mekke, na primjer, da mu treba ići 10 dana, 5 dana da hode. Međutim znači čovjek vidi da može. Jel u redu? Znači, oni su, kažu, znači, teo se vraća na sakop. Znači, ako vidi čovjek mogućnost da ide, oba izda me, i to je mišljenje ne Allah najbolje zna, znači čovjek mora da ima zadvar rahila. Znači rahila da ima jahalicu sa kojim će putovati, znači da ima sa čim da ide, da ide pješke, i da ima zad, da ima obskrbi. U nama vme još, znači da ostavi svoje porodice i onima koji je obavezan da izdržaju, da im ostavi se do njegovog, šta? Do njegovog povrat. Što bi značilo, ako bi sada pregali, Znači ako čovjek ima para, koliko kod se bude ima para? Ima para da uplati hađ, da ode na hađ. Jel red? Koliko mu dole treba da pojede da popije? Uglavnom, danas znači kad uplatiš hađ, tu u tijinu bude i hrana, tako? Dobro. Koliko će bit, bit će mjesec dana. Koliko treba njegove poroci da ostavi, da živi mjesec dana? Jel u red? Koji ima toliko para, obavezen da ode na hađ. S tim što jedan broj LME kaže, znači ovako je Hanefijskom je zbog, a Hanefija kaže, jedan broj Hanefija kaže, još kad se vrati još jedan dan da ima obskrbu. One koji idu malo više, kaže još da ima obskrbu za mesec dana. Znači ti neko što ljudi sad, ljudi sad misle, ako su baš, baš obezbeđeni, finansijski, evo da je te kontrebao. Znači da kada da je vrati izna, može još i v 10 Znači je propis. Znači ako ima toliko para, šta obavezen je šta? Ob Imaju tu još stvari koje će doći, znači da za ženu uslov, da ima mahrama, sigurnost pute i tako dalje. Ne znači. Dobro, ovo kad je vezano, ovo je što vezano znači. Dobro, sad dolazi pitanje umre. Umra, je čovjek obavizan da umru? Tu se postoji govor. Ako bi se desilo da čovjek ode na hađ, je prilikom obavljanja hađa, obavi umru. Znači, je li umru? Jesu. Dobro, ulemača kaže, onaj koji kaže da umre obavezno, ako bi obavio vrstu hađa u kojoj ima umre, obavite metu, znači umra, pa se skine i hrame kao što će mu pojasniti, obavio hađu. Kaže, spala sa njeg obaveznost umri. Međutim, znači ovo se može desiti. Naprimon, ovo se desi da čovjek ode na hađ i obavio hađu koji je ifrat, jel u znači nema umre u njemu. Znači postoje tri načina obavljanja hađa. Koji je I frat, i to. Hočeš o seba joši, hočeš o seba joši. Hočeš o i joši, još o seba i se ti kaži, trebalo umru? Ili umru obavezno, ili pohvalno? Če se pitan? Je lo reto. Nače je umra obavezno, ili ne? Tu kodisnavski učenjaka postoje različenje. Nače da je ne kaže šta? Nače dobro je vlumine kaže, umru je obavezno. Je lo reto. Drogi prvi lamin kažil, umrani obavizno. Ano nabili zna. Ano posta jasna dokaz, koji ukazuje, da umrani obavizno. Evo da biir shaykh l-sama ibn Taymih. Ano posta i dokaz, koji ukazuje, da obavizno os, da obavizno os, umri. Majutim da zna, tako što čemu spomenu. Odi Hafez ibn-Hajr spomenu šta. Prvo je spomenu hadisi Aisha radi Allah'ta anha Aisha radi Allah'ta l-anha. Yerakla Allahum kwasaniku alihissalatu wassalam. Ya Rasul Allah, ala nisa jihad. Allah vam poslanići, je li džihad obavezan ženama? Kada je poslanih srlalama srlalama, ljeko da. Međutim, nije mislio na džihad kao džihad, nego je mislio, znači da je, u kad su pitanju žene, znači da je njima propisan, propisano nešto u čemu je poteškoća, kao što je u džihadu poteškoća, a to je šta? To je hađ i umra. Da u gdje se dotaknimo samo, je li džihad, kakve veze imaju žene sa džihadom? Znači, kome je džihad obavezan? Znači, džihad može biti fard ayn i fard kifaje. Znači, fard kifaje i to što je u osnovi propiš džihada. U osnovi džihad nije obavezan. Nego je to fard kifaje. Znači, ako jedna skupina obavi, sa drugi ispada obavezan. Znači, postoji musliman, opresite, postoji vladar musliman, muslimanski vladar, muslimanska zemlja. On vodi ratove, vodi borbe. Znači, on pozove određene ljude da dođu, ima vojska koje se bori. Znači, dok se ona bori sa druge šta, spala, spala obaveze. Jel u redu? Međutim, to je osnovi. Međutim, može da se desi da žihad postane fardajin. Jel u redu? Kada, naprimjer, ako se desi da muslimanski vlada pozove sve. Ili koga on pozove. Naprimjer, kaže, svi u mostar od tog do tog to godi šta idu. postaje obavezen šta? sima koji su, koji su to. Znači, nije osnovno je farda, a i međutim, po, po, postaje kada imam šta, kada imam pozove. Ili kad se desi, na primjer, da neprijatelj opkoli jedno mjesto, što mi rekli, krene da ga osvaja. Svi koji su u to mjesto, znači obavezno da, da ga brane. Znači, ako to ne može da se upotpuni bez žena i žene po, postaje obavezne šta? Znači, da tako da osnovi, znači da, da žene nisu obavezne. Aċi ti mor se desu to deli jeđeni momentima da Dobro Ahojda patsalika alaihi salatu wasalam da je odgovor Allah nebo zna Naci propis u kojem ima poteškoče Za žene kao što ima poteškoče Za muskarca utme u jihadu I ašta? Ia haj i umra Ida patsalika alaihi salatu wasalam kaže Nam, naam, alaihinna jihadu la qitaala fihi A nema i jihad, oba iznosu jihad Međuti mu kojem nema, šta? Borbeko, šta je to? Haj i umra E sad ovo, hajj i umra, ovaj dodatak ki umra, je dokaz šta? Otkonim učinjac, ale Je znači ne umra obavezna. S obzirom oni koji kažu da je umra, ne umra obavezna. Osnova ovoga hadisa, znači dole je, pasite, Hafiz ibn Hađar, je spomene neki hadis, znači ne spomene samo hadis kao hadis, go spomene dole propis, ili kažem ocenu tog hadisa. Shodno ono mi što on vidi. وودي حافظ ابن حجر كره واحمد ابن ماجه ولفظوا له هذا حديث زبيلج احمد ابن ماجه حديث احمد ومسند ابن ماجه وسننه ولفظوا لهم يعني دوсловно هو اشته نبهه ابن حجر قد قرر فيتات وكايتت ابن ابن ماجه وسننه يلوري حافظ ابن حجر كويسناده صحيح اسناده هو حديث ايش صحيح واصله في الصحيح اصله هو حديثه صحيح Osnava ovoga hadise u Sahihu, međutim nije tu, nije tu uspomenuta riječ umra. Znači umra je došla u drugom, znači u rivajetu koju je zabilježio ko? Imam Ahmed ibn Mađi u svojim sunanima. I ovaj dodatak, znači da, obavezno je, međutim obavezno šta? Ja hađi umra, znači ovaj dodatak nije došla u Sahihu, došla je gdje? U musnad imam Ahmeda. Ovaj dodatak gdje se spominje umra, Hafzi ibn Hađar je kao šta? Kao vjerodostojnim je u redu. Mada veliki broj učenjaka kaže da u ovom senadu ima slabost. Da u ovom senadu ima slabost. I zato oni koji nisu rekli da umra obavezna, rekli su nije obavezna zato što u ovom hadisu postoji šta? Zato što ima, zato što postoji, zato što ovdje postoji slabosti. Znači ovdje, znači općenito, e, znači u senad ovog hadisa snalazi Ravija koji zove Hajđađ ibn Arta. Znači, ja se neću ovdje puno zadržavati na znači, tumačenju Ravija, spominjanju Ravija, spominjanju slabosti. Znači, držat ćemo se u većinu onoga, onoga što je rekao Hafz ibn Hađar i koliko god možete da zapamtite ovoga govora Hafz ibn Hađara, znači, korist je i veliki je hajr i beričat u tome, međutim, ja sam ukratko spomenuti, znači da postoji znači, govor, znači tako da znate zašto znači, drugi učinjaci su rekli rekli drugačije. Kao što sam rekao, znači ono što je e, sahih, odnosno, vjerodovostno ono, ispravnije u mezabu imama Ahmeda, I što je također uh, mezheb imama Šafije i to je odabir imama Bukharije jeste da, je da je umra obavezna, da je muslimanu umra obavezna. Međutim, mišljenje imama Malika jebu Hanifej jeste da je umra, da je sunnet i da nije obavezna. I to je također rivajt imama Ahmeda. Znači drugi rivajt od imama Ahmeda kaže da je umra sunnet, da nije obavezna, međutim e i takođe znači ovo je odobro imam je odobro Šehu'l-Sam, je odobro Šehu'l-Sam Ibn Tajmija. Znači šta odobro je da umra da umra nije obavezna nego da je nego da je šta nego da je pohvalno. Dobro. Takođe drugi hadis koji je spomenuo Hafiz ibn Hadžar jeste da je došo znači došlo da se o Džabri ibn Abdullaha prenosi da je rekao da je došao čovjek Allahovom poslaniku odnosno da je došao beduin Allahovom poslaniku aleyhi salatu vesselam i da reku Allahovom poslaniku bavjestima da li je umra obavezna ili nije vai poslanin sallallahu alaihi wasallam lakun niyya taki jasni jasam tekst da umran ni obavezna wa anta ta'tami ila khayr lak ada obish umrutu tije bolji kaže hafiz ibn hajara hadis se bilazio ahmed itirmizi wa Sad već neki termini, morate da. E, prioritetni je odabranio mišljenje na ovaj hadis malukuf. Šta znači da je hadis malukuf? Znači da je odgovora ashaba. Znači, ove riječi koje su gore došle, znači, da li e, tačni odgovor, da je rekao ne, a da um obaviš umruk kto ti bolje, ispravni je da ugovor koga? Džabri i abdullaha, denosi od sadisa, a ne neposlanika srlalahu, عليه وسلم tako da sadona ona broje nema koji kaže da umrašta da umra obavezna kako gleda na ovaj hadis jer on je od govora posanika od govora Jabir ibn Abdullah i treći koji nema ovaj hadis je Znači, ovdje je prevodio s je prvo Da je došlo, el hađu el umra farijedatam i hađu umra s obavestan. Dobro. znači, kao što sam rekao, iz ime ovoga, znači, sova tri hadisa, jeste da ne postoji jasan, jasan, vjerodostojen dokaz koji kazuje da je umra šta? Da je umra obavestan. Jel red. Dobro, od se ženi zadržati, da znate, pošto ovo spominje često, znači, što znači hadis mavkuf ili hadis marfu? Znači, podjela hadisa s obzirom koga je izrekao. Se dijeli na tri vrste. Ili, znači, ovaj treća vrsta se redko spomenje, pa se najviše spominju dva, dva hadisa, dva izraza. To je mrafu i manhuf. Ka, ka se kaže da je hadis mrafu' ili refa'ahu, Nači misli se da su to, znači, taj cita, taj tekst koji spomenut, misli se da je to izrekao i rekao Allahu possessions sallallahu alayhi wa sallam. Nači kaže prenose se te riječi marfu'an, nači ko marfu'. Šta znači ko marfu'? Šta znači taj termin? Da je da to izrako? Poslanik sallallahu alayhi wa sallam. Kada se hadis kaže da je prenesen ma'kuf, il da hadis ma'kuf, misli se da to izrekao ko? Ashab. Da to izrekao ashab. Ači da znači udma wa ma wa mujus tu ka primet. Znači da znate, znači ovo sad, sad, ovo reći, ha, ovo treba koji idu nadrese, da znaju, koji studiraju. Ne, znači ovo je sad nešto što je vezan opčanto, znači za bu svakog od nas. Zašto? Za sutra ćeš uzeti neku knjigu, čitati u toj knizi na iđe taj hadis je marfu. Znači na iđe taj hadis je marfu. Znači na što se misli? Znači prate, pa, ponekad, znači islamski učenjaci, kada su, da kažemo, sabirali hadise, znači ponekad se desi, da se prenosioci hadisa razišli ili da je, je ravija zaboravio pa ne zna da li su te riječi koje su prenesene da li je izgovorio poslanik ili je to opak izgovorio ashab koji je bio u toj prisutnosti pa čak nekad može biti jedan te isti hadis u smisku kad kažem hadis mislim tekst rečenica znači ono što je pod navodnicima a? ponekad može biti jedan te tekst da ga nađete da ga ovaj prenosi kao riječ poslanika a prenosi ga drugi sakupljač zbirke ili hadisa prenosi ga kao riječi Omra, kao riječi Abu Bakra, kao riječi Jabera. Znači da, da to znate. I onda je ulema još tu dodat u lagla tu da kaže šta je ispravnije. Pa zanek u kaže ispravnije da je ovo rekao ko ashab, ne da je rekao posanika, ali oni koji su prenijeli da kažemo ili su zaboravili ili nisu bili jako pamćenja pa su to pripisali posaniku sallallahu alaihi wa sallam. Naci dotli dote su tako da kažemo išli, znači učenjaci precizno, znači nam prenosili, znači na te stvari ukazivali. Tako da ovdje znači se prenosi na znači, ovo znači da je došo beduin, posaniku da ga pitu, da li umra obavezna? Il' nije pa posanik reko ne. Znači to se prenosi, međutim ispravno je znači Habz ibn Hajarovli kaže da ispravnije da to nije rekao posanik nego da je rekao ko Jabri ibn znači da je, to rekao, da je to rekao ashab. Ovo i kako ima veliku važnost bitnost, zato što ne isto da je nešto rekao poslanike da je nešto rekao ashab. Znači iako ashab imaju svoje mjesto. Međutim sad ovdje dolazi drugi propis. A to je znači da li govora ashaba po, po nekom pitanju da li, da li govora ashaba po pitanju nečega znači da li je to dokaze ili nije. Znači sad imamo pitanje ovo spominjem, općen to da znati. Znači, postoji pitanje gdje nema tekst u sunnatu, da je poslanji sam sraljem tome nešto rekao. Međutim, mi imamo predaju ashab. Da li je to obavezno ili nije? Jer obavezno je čovjek da uzme pogovor ashab. Znači, sad tu postoji govor kod ulemen. Znači, nije isto da, ka, da kaže jedan ashab nešto i da kaže svi ashab nešto. Znači, nije, nije isto jednog ashab i koncenzusa ashaba. Nije isto kad kaže ashab nešto i među ashabima ima onaj kojemu se suprostavi u mišljenju. I on kada nema da mu se suprotstavi neko mišljenje. Jel ured, glavno je da znate da je ovo baška, ovo ovo baška. Znači da znate ova dva, dva izraza, to je šta. Znači da znate šta znači Marfu i da znate šta znači Malkuf. Znači ja vam opet kažem, mislim da sam to spomnio, onda dao svakko. Dobro, znači ja savjetujem svakome od vas znači da ima teku, defter, gdje bilježi ono što vam smatrere treba bilježiti. Moj neki savjet vam je, znači ovo sad, Jedan savjet da bilježite, ko hoće normalno. Drugi savjet kako da bilježite. Ja vam savjeti opravljuju ako možete da imate, ove da kažemo defter ili teku, možda koji ima korice da bljekorice. I možete, na primer, slobodno, ovo je sad neka moja praksa ili moj savjet, znači da u jednom teku možete, na primer, bilježiti dva, dva predmeta, dvije različite stvari, dva drse. Znači, jedan, na primer, počinjete s ove strane, a drugi okrenete i počinjete, počinjete s ove strane. Na primjer koče, da belješ na primjer baš ka blu uglmara. Na pogledajte. Allah je dao da smo završili menehdu saliki je Onaj koji koju biležio znači jedan za drugim ders menehdu salikin sikun odamugu kutseb da ima jedan defter, koji mu šta znači ide na neki način pa prošo sva pol godina fika i odatoga ima koris. Tako je što blu uglmara, znači slobodno možda možete da počnete sa jednom polovinom teke, da beljažite, znači ono što je vezano Načiono ošteveza znači da ono čini znači, od neke stvari koristi koje mislite da trebate pribilježiti, koji spomenemo, koji spomenemo da A možete baš kao da imate drugu teku ili defter i bilježite neke koristi. Načio vam kaže znači, neke znači u odnosu neke koristi. Načio smiš da kažemo sledeći marfu šta znači makup i tako dalje. Načio u svakom slučaju onaj koji bilježi mišala da ima da ima da ima, da ima koristi, da ima koristi. Sledeći hadis koji spomeno Hafiz ibn Hajjaj jeste hadis koji gođono smo već rekli to i koji govori o preduslovima Znači, pred usnojima hađa. Prenosi se od Anasa, radi Allahu Anpu, da je rekao, reklo se, o Allahu poslaniče, šta je mogućnost? Rekao je, op skrba i jahalca. Prenosi da rekuti, a sahihom ga je ocjenio hakim. A mišljaje, priori, prioritetno mišljenje je, prioritetno mišljenje je da je mursad. I prenosi ga i tirmizi u hadisu Ibn Omara, ali u senedom mu je slabost. Do. U svekom slučaju, znači, e, kuranski tekst وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Allah tabarak ta'ala kaže hajjj je obavezan obavezan ljudima koji je obavezan da ko men istataa ilaihi sabila koji ima mogućnost da obave znači pa, kao što je obavezno zekata vezano za onoga za koga koji ima imetak obaveza posta za onoga koji može isto tako obaveza hajjja je vezana za onoga koji može da obavi da obavi hajjj dob hodis uacija znači, je ovde pisac ukazuje znači da u hadisima govora da ima sabosti znači prenosi da poslanih alejhi salatu vesselam upitano je u putu šta je to mogućnost znači šta to znači da čovjek može obaviti da ima mogućnost obaviti haџ pa je poslanih sallallahu alaihi vesselam to protomaćo da za wal rahilah da je to za wal rahilah to obskrba je hadis obskrba je hadis to je znači da čovjek ima jahalicu znači da šta znači da sa njom obavi haџ i da se ide saura i da ima obskrbu, i da ima obskrbu, znači šta da jede i da pije na tom, na tom putu, jel u redu? Znači, ovdje odmah, odmah kažem da svi islamski učinjanci, da kažem, iz drugih dokaza, neke mogu biti dokaze općanti, jer ponekad u kada govori o usnovima ili predusnovima nečega, znači kao što može uzeti dokaze koji su direktni, može uzeti dokaze koji su općanti, jel u redu? Znači, primjer toga možemo biti na hađu, Znači, učenjaci kada govore o šorutul hađe ili šorutu uđubel hađe, o predusnojima hađe ili predusnojima obaviznosti, kažu da je od šta? Znači, ono što je došlo u do hadisu. Znači, što je došlo zad, znači da ima obskrbu, znači na svom putu i rahila, da ima je jahadu. Međutim, također kaže da ima da ostavi onima koji ostavlja koje ostavlja kuću. Dobro, jel došlo u tekstu ima? Hadis znači da imaš i da usaviš onima koji su. Znaci da se čovjek imažen, ima pet rodijce. Ode na gdje, a šta da ostavi? Znaci, došao do dokaza koji ukazuje da čovjek mora da ostavi svoju porodicu nešto. Preciziran je sam dokaz, nije došao. Međutim, i doš su dokazi o čemu to jeste? Pa čovjek i dokazi o čemu to se izdržavanja? Izdržavanja porodice. Znaci, zato lema kada uzima dokaze, može uzeti hadis koji kazuje našto, što? Znaci da se nekada ne neko kaže, kaže to?" Znači nekad dokaze do, do imaju koje ukazuju direktno na određeno pitanje i dokaze do koje ukazuju našto. nači koje občento ukazuju, ukazuju, ukazuju na to. Dobro. Također, od i to ćemo, ko bo je da, također ćemo kad počnemo tuhvat ul-muluk, djel, uh, uh, čitat ćemo također, sa poglavnju hađu. Na učinjanci tu također kanžu spominju pred uslo, jeste sigurnost na putu. Znači šta? Znači sigurnost na putu. Znači sad, djec ti hoćeš I sad, sve si nema sigurnost. Znači, dešavalo se prije. Znači, čak spominju učinjaci da je zato. Nač, Čas, nači, sektu, bila godina kad se nije hađo obavljio nikako. Znate li za to? Znaš ti je, je bilo obstaj, da? Kad su karamita ušli, kad su ušli u Meku. Znači, karamita sekta, šritska, i izvadili su čak hađo resvet. Bili, znači, jutra do srana, znači, nikako je bilo hađo. Znači, kao što spominju iz trčara, kao što sam čuo, Allah Ači šta? Nači uslovi šta sigurno sa putu. Šta znači na primjer da kažemo sa se, ljudi hoće da idu na haџ. Međutim uh, nema nema mogućnost plati da platim avione. Međutim žele da autobus. Međutim sad ideš sa autobus, treba da pređe preko Sirije. A će i rat. Opšte je svak svaga koja ko stigne u obje. Vozili sa lično, ne, ne ne ne. Ja imam obaveznost, imam meta, imam, imam para, razmišljaš, moram ići na haџ. Nači šta? Došao radio na lepeza šta se može s tobom. Zato lama kaže, predušao također šta, alumno fi tariq. Naci sigurnost, sigurno put. Također za ženu. Naci, doča dišot meda ženama mahrema. Naci, možeo žena znači, li je sama na put bez mahremana ne može. Dob, među tu, kao tu ka ushečvi, znači spomni postojanje razelaženja. Naci, kako? Jest da jedan rodčinac kaže da ko posto i grupa, znači koja je sigurna, koja je povjerljiva, Da žena može da izađe na hadž, znači koji obaveza? Jel čak neki kažu čak hađž koji je obaveza. Međutim ana fi sud da istrože. Kada nefija nema osim ili samo džin samah. Jel samo džin milsa ili sa maham. Dak, ovde ono što je došlo ovde spomenuto hadis jest za dor rahi. I to samo načuo spomeno prethodno, znači ove uslove, znači uslovljava džumhuri islamskih učenjaka, većni islamskih učenjaka osim kod Malikija. Znači kod Malikija šta? Znači kod Malikija Znači, ako čovjek... Znači, mogućnost... Pa makar li ideje pješke, ići će, ići će, ići će pješke. Jel redu? Međutim, kod žumhur, kod većini samskog čenjaka, znači, ove stvari moraju da se nađu kod čovjeka, tako da čovjek postaje obaveznim, da čovjek postaje obaveznim da ode, da ode, da ode na hađ. Jel u redu? Dobro. E, ukratko, koji su, to, koji su to stvari koji moraju da se kod čovjeka nađu, da čovjek obave je hađ? Hops, krba, jahalca. Opskrba je halica. sigurno na punta. Da ostavi nešto porodice. Da ostavi nešto porodice ili nešto porodice. Da ostavi opskrbu dok se ne vrati. Da se ne da ima za jedan dan. Za jedan dan ili za mjesec dan. U srbu. Ali koliko čovjek treba ostavnost na laha kad pita pitanje na fakult. Čekaj, mora ja da obezbijenim se mjesele jer su je ova laha u može, kož, ah, padne je kruna. Dobar. Šta je ovdje, sad jednu pitanju da vam spomenijam, ali vam da vam svako se Desi sad čovjek ispuni sve te uslove odlazka na hajđu. A džutim čovjek kaže, ne, obavit ću sljedećeg godine. Ne, sad, ne, sad, nesu to. Znaš, nisam, nisam spreman. Pošto ljudi, nisam još spreman ja da ode. Nije vikend se završi. Znači, se sad postavlja jedno pitanje. Znači, da li, da li je hajđu, to se stručno naziva, ili hađa ala il faur ili il ala tarahi. Znači, da li obavi, čovjek obavizan odma da obav je ili može da god godi? Ako si spune uslov je odma? Znači, je obavizan odma da odde. Na došlo sad maj, imaš, imaš la paru. Imaš neđe Znači, da uplatiš, sad, da ostavis familii Znači, 10, 15, 20 hiljada imaš, je slobojza dodeješ na hađu ili nis? Znači, izpolno so se da slobojza dodeješ na hađu. Možeš li da god godiš malo? Tako, šala sledevče god ne. Znači, no, no. gledajte. Jedan brojčenjaka kaže čovjeke obavezan odma da oba bovi hađu. Alel favor. Znači, odma ga mora obaviti. I to je mišljenje ispravno i prihvaćeno Hanefi Ispameza. To je, je mišljenje jebu Hanife, jebu Jusufa. A čima je šli pare? Ha, oba, odma treba žele godeš. Od god je šli hać za sledeću godinu, šta? Griješan si. Od god je šli hać za sledeću godinu, griješan si. u redu? Dobro. Vrátimo se na ovu mišljenje. Drugi broj ulemeni kaže, je to je mišljenje imama Muhammada Hanefi Ispameza uvek. Čak koliko misli imama Šafije, kažu možeš odgotiti, možeš odgotiti, da ne obaviš odmane nego da ga obaviš, da ga obaviš kasno, jel u redu. Oni, hajtako da kažem, posmatraju, znači na neki način isto kao namasko vrijeme, jel u redu. Znači šta, kada nastupi namasko vrijeme, trebaš odmah ustati, ovakvar, uklanjati, znači ne imaš vrijeme, imaš početak i kraj vremena, jel u Pa oni kažu hađe jednom u životu, obaveza životna jedno. Znači da čovjek odgodi malo, nema zapreke. Međutim, pazite, Od je dosta stvari, e, isprava mišljenje, da se vratim, da je čovjek obavezan odmah da obavi hađe. Znači ima mogućnost, znači se kod njega odmah obavi hađe. Jer pazite, ona olama koja kaže da možeš da odgodiš hađe, da ga ne obaviš odmah. Šta kaže? kaže Ako bi čovjek posto obaveza dobavio hađu, pa ga ne obavio odmah, kaže i dođi izgubi metak, dođe u stanje srmašta, kaže obaveza ne dobavio hađu, pa makar piške. Zašto? Zato što je tu obaveza, ha, došla obaveza te navrat, vezana za tebe. Što nisi obavio... Ovo je možda preveličeno da obaviš, pa makar pješke kažu, pa makar da pozajmiš, pozajmićeš, ali ćeš otići naći. Zašto? Zato što je te već obaveza, zato što je bila na tebi, došla na tebi, stikna ta obaveza. To što ti nisi uradio odmah u tom moment, to druga stvar. Što sad ostavim iz izmetka to je druga stvar. I zato, da, se, da ne kažem, znači vraćam s ispravnoj mišljenjim da je čovjek obavezan odmah da obavi, čak što više, učenjaci ne fizikog mezaba kažu, ako čovjek ne obavi od Možda bi se moglo otolerisati godina. Jel'o? Godina dvije. Međutim, kažu, odgodi takvu hač, kažu, postaje griješnik. I čak što više, ne prima se svjedočenja njegov. Znači, učenjavacan nefiskov, mi zbjajasno kažu, ko odgodi hađ, možda je toleriš u godnu dvije, kaže, e, ko odgodi hađ, kažu, odbija se njegov svjedočenje, postaje griješnik. Jel'o red? Znači, zašto? Zato što je bio obavizan da obavio tu stvar, je nije, nije obavio. Znači, to je jedna druga stvar i takako bitna, međutim, nju ćemo opet ponoviti. Znači, doći do spomeni je kada budemo govorili tumačeno djelo tuhfatul muluk. Dobro. Ovdje malo i svega ovoga želim samo da kažete. Znači, da vidite koliko je kod nas, kod naroda, pogrešno svačan eh, hađ. Znači, ljudi, jednostavno da kažemo, mada hvala Allah, ljudi se sad vraćaju, razumiju sve više i više. Nam se potrebno, ljudi, draga braću, što više, ma jasno iznositi šarijatske propise. Znači, ne desi se, razumiješ, dođi ljudi, govori hađu, razumiješ, li. ali ti koji studirao šarijat, ne možeš razumjeti šta su ljudi. Kako, ja nekad slušam govor, oba, kako se daje zekajat, ja se zbuni, ne znam više kako se zekajat daje. Hađ, znači, ne znaš kada je čovjek obalj, znam kada je obalj. Znači, ljudima treba neke stvari jasno reći koje im nacrtaš. Jel u redu? To su prije stare od Može, ne može, trebaš, ne trebaš, jasno i je glasno, jel uredno. Tako je sad ovdje hanč, kako pogrešno razumijem, znači pogreš svači, znači ljudi sad misle na neki način, da hanč iz turizam. E razumiješ, ja kad ušte idim, kad se ono malo smirim, kaže taj ne može otić, kaže hanč, neki da meni govori, taj ne može, taj kaže idem, hanč nemo hanč, kaže premače. Hočet da kaže čovjek u Balaju, grijesim, ljudi misle neka, kad se vam skroz pokajem, Kada ono se baš situiram, kada baš ovo, kada baš ovo, onda ću otići, nahim, ne. Znači, hađu je isto kao što namaz ima uzrok obaveznosti. Znači, koji je uzrok obaveznosti namaza? Stupanje vremena. Stupanje vremena, sunce. A tako? Znači, to je smako ljudu. Znači, sunce kada ovde, klanjaš to, kada je tu, klanjaš, klanjaš to. Tako isto razmiš hađu ima. Znači, kada se ispune kod tebi, šta, menjetak, ovo ono, sve što se spomenu, ha, ob obavezn Kad kao stalkao što se sve baš zanovo, viš, doboviš na mas. I zato kažem, ove su stvari potrebne da se ljudno pojašnjava i da govori, ne znači da ljudi misle, znači e, znači da čovjek kada je star, znači da će dobavi i kad se pokaje, kad dođe tobe, kad dovu, kad dovu, kad, kad se situirane. Znači čovjek kad upitan imetak, zar da čovjek se sam na Allaha. Znači sad imaš, sad nemaš. Znači, ove stvari, Allah vas nam gledajte, znači da, ljudima, znači, da ljudima pojašnjavate na ovim stvarima, ljudima govorima, znači, kada čovjek biva obavezan, kada čovjek biva obavezan, da obavi, obavi hađ. Usto je još jedan hadis, sad njih ćemo završiti raz, a to je, znači, hađ, to je ukoliko, ukoliko dijete, ukoliko dijete koje nije, ukoliko dijete obavi hađ. Ajde ne pročitaj njega pročem govoriti. Hajdž maloljetne osobe. Prenosi se od Ibn Abbasa radijallahu anhuma da je vjerovijesnik sallallahu aleyhi wasallam sreo karavanu kod Ar Rauha i rekao... Ali znači, je Rauha mjesto između Mekije i Medine. Ko su ovi ljudi? Rekoše muslimani. Zatim mu pitaše ko si ti? Rekao je Allaho poslanik. Pa mu je podigla jedna žena svoje muško djeta i pitala, pitala ima li ovo mehađa? Rekao je da, aj i tebi je nagrada. Prenosi i muslimu. Dobro. Znaš to ukazio Ahadi? Znači, ovo je sad pitanje da hađ obavi ko? Dijeta. Zašto je pitanje da hađ obavi dijeta? Zašto je u to pitanje? Znači, zato što dijeta nije punoljetna. Znači, recimo da obavljanje hađa je šta? Da budem musliman, razumom punoljetna. Dobro. Znači, moja dijeta nije punoljetna. Znači, hoće da obavi hađa. Može biti hoće dijeta da obavi, može biti rotelj hoće da ga povede. Dobro, kak je propis tog hađa? A? Znači, ispravene hađi djeteta, i ti kao majka koja je zganosila, imaš za to, imaš za to nagrad. Sim što ovde, znači, možete zabilješ da imam tahavi, je spomenuo da je koncenzus islamske učenjaka da hađi djeteta ispravan, kao što je i njegov namaz ispravan. Znači da hađ djeteta ta ispravan, kao što je ispravan, znači dođe djete, nije punoljetno, hoće djete da klanja, hoće djetu moj ne moje klanja ne bože punoljetan. Ne, znači djete, znači da klanja, ispravno je. tako šta? Znači tako da djete, da dijete obavi, da djete obavi hađ. Međutim, sad što se postavlja pitanje, znači da li djete, da li osoba koja je obavila hađ u stanju da nije bilo punoljetno, kad postane punoljetno, hoće li i ići na, opet iti, opet iti na nači znači obavezno mu je da obavi hadži posle toga znači ako dijete obavi hadž u sta sta stanju maloletstva malo znači, to ne spada sa to ne znači da sa njega spada obaveza hadža znači hadž kao obaveza kaj obaveza za učeni musliman koji koju punoljeto je puno ovo ovaj mišljenje znači džumbura odnosno znači u ogromnoj većini sunnitskih učenjaka čak i veliki broj vremena spomenu konsenzus ijmama po pitanju to što znači znači da dijete obavi hadž pa makar puta u samom bilo punoljetno Postane je punoljetno, obavezno je da obavi, obavezno je da obavi šta? Znači obavezno je da obavi, da obavi hađ. Dobro. E, Ovdje postoji sad da znate, znači neću spominjati, e, postoji gdje sad dosta pitanja kojim su, vezani, znači, kojim su vezani za hađ djeteta? Znači koji su vezani za hađ, za hađ djeteta? Znači, e, oti pitanje, znači dali li znači, onaj koga nosi, da ima nagradu? Ima nagradu. Znači djete, na primjer, obavljate. Ne može djete samo obaviti tavafu. Znači, se, nosiš ga ti ili vodiš ga, imaš li ti nagradu, imaš i ti nagradu. Od pitanja koji se postavljaju jeste da li, znači, djete, da bi hađ bio prijimljen, ispravan djeta, znači, da li ono kad ga ti nosiš i tavaf iš, da li je to tavaf i za tebe i za njega, ili tavaf samo za jednu od vas? Znači, tu također kod islamsku svijetnika postoji, postoji pitanja. Znači, ovo spominjem, da znate. Međutim, ono što je bitno za ovaj hadis, znači, ovaj hadis je došlo u sahib imama muslima od Ibn Abbasa. Jeste da ovaj hadis ukazuje našto, da je hajjj dijeteta ispravan. I da onaj koji ga je nosio, koji je obavljeno hajjj sa njim, uslučio znači da ima, da je roditelj ima nagradu. Međutim, dijeta kad postane punoletno, znači kad postane punoletno, obavezamo je šta? Obavezamo je da obavi, obavezamo je da obavi, da obavi, da obavi hajjj. Allah na iblje zna, wa sallallahu ala muhammadin, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa